Hoofstuk 189 Jozef nooi Sirenius uit na die maaltijd. Sirenius een weiring met verwysing na sy versadiging dier die meester, lof van die kyntie vir Sirenius. Jozef sy seens het nou gekom en gesê dat die maaltijd klaar voorbereid was. En Jozef het na Sirenius gegaan, wat juist weer volheid met die kyntie besig was om vir hom dit te sê en het om gevraafheid en spyte van sy verdriet wel so kon eet. Sireneus sê, o my liewe verhewe broer, dink jy dan dat ek enigszins honger so wees? Kyk eersens slag hier, Hoe hoesou mens nou honger kon wort in die geselskap van hom, wat dier wie daar elke oomlik ontelbare en nog eens ontelbare menigtes versadig wort? Wat echter die troefuit van my betref, wat dier jou veronderstel word? Sê ek voluit van my liefde vir hom, wat jou en my geskapen het, hoe sou ek nou kon treer in die geselskap van jou en my meester? Kyk, waar jy een korrel in die aarde strooi, wat daarin vergaan, daar laat hy honderd in die plek daarvan kom, en so is dit hier ook die geval, waar die meester die een neem, daar gee hy ook spoedig duisend in die plek daarvan. Hy het my wel die jaloerse Tulea ontneem, maar in haar plek het hy homself vir my gegee. O broer, wat in oneindige vervanging is dit nie vir my geringe verlies nie? In plaas van my vrou mag ek hom nou in my hart ewe gemeine noem. O broer, hoe sou ek dan nog oor Tulea kan treer? Jozef sê, O broer, jy het groot geword vir die meester, werkelijk, Jy was in heiden, maar is nou beter as baie Israelite. Ja, ek self moet het tenner jou bekend. Jou hart en jou mond maak my hoogst beskaam, want so in berusting in die wil van die meester het ek nog nooit in myself beleef nie. Nou het die kynkie omself opgerig en gesê, Jozef, ek weet waarom ek jou uitgekies het, maar nog nooit was jy vir my groter as juist nou nie. Omdat jy jou swakheid teen hierdie heiden beken het. Maar ek sê vir jou, aangesien jy alreeds aan Sirenius die getuienis gegee dat jy beter is as baie Israel, dat hy beter is as baie Israeliete. Sirenius is hier meer as Abraham, Isaac en Jacob, en meer as Moses en die profete en meer as David en Salomo, want hulle dade was geregverdig deur die geloof en dier groot God vruchtigheid in hulle harte. Maar, Sireneus is een eersteling, wat dier my liefde opgewek is, en dit is meer as die hele ou verbond wat dood is, terwyl Sireneus volkome levend is. Jy ken die eerlijkheid van die tempel in Jerusalem, wat in werk is van die weisheid van Salomo, maar hierdie tempel is dood, net soos sy bouwmeester wat my aan die vrouwe opgeoffer het, Maar Sirenes het in sy hart met groot selverloening vir my nou een nieuwe levende tempel gebouw, waarin ek ewig sal woon, en dit is meer as alle wysheid van Salomo. Nou het Sirenes begin ween van een geluksaligheid, en Josef sowel as Maria het hierdie woorde diep in hulle harte geskryf, want dit was woorde vol kracht en vol lewe.